רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו, ויח את עבדיו המקים את המלך אביו, ואת בני המקים לא המית, ככתוב בספר תורת משה, אשר ציווה אדוני לאמור, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, כי אם איש בחטאו יומת.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 שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור, תנא את בתך לבני לאישה. ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את הכוח. הכה הכית את אדום, ונשאך לבך, הכבד ושב בביתך, ולמה תתגרה ברעה, ונפלת, אתה ויהודה עמך. ולא שמע אמציהו. ויעל יהואש מלך ישראל, ויתראו פנים, הוא ואמציהו מלך יהודה, בבית שמש אשר ליהודה. וינגף יהודה לפני ישראל, וינוסו איש לאוהליו. ואת אמציהו מלך יהודה, בן יהואש בן אחזיהו, תפס יהואש מלך ישראל בבית שמש. ויבוא ירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים, בשער אפרים,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 בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, ארבעים ואחת שנה. ויעשרה בעיני אדוני לא סר מכל חטות ירבעם בן נבט, אשר החטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר